Bé, doncs ja tornem a estar aquí. Ens havíem quedat eh, comentant el tema dels acords de l'assemblea la, de, de la coordinadora, però hem deia el Roger que ens, ens hem descuidat una coseta a, a comentar, o el, el Carles, de les coses de casa, que són els eh, diferents tallers que tindrem eh, aquest mes d'abril. Sí, um, encara s'han de... Sí, aquesta setmana tenim taller em sembla, gairebé cada dia menys d'avui, uh -huh. tenim de, dions, ai, de dimarts a divendres, tenim taller. I, bueno, una mica res per repassar una mica quins eren el, els tallers, per si la gent vol venir. Uh -huh. Doncs um, demà mateix tenim el primer taller, a la, de 3 a 4 i mitja. Uh, hem quedat a, a les 2 i mitja a Can Carrenca. Uh -huh. um, per qui vulgui venir, doncs que vingui. Qui vagi a peu, doncs que ens truqui algun de nosaltres i tendrem a muntar algun cotxe. <laughs> Que encarrencar, perquè no sàpigues, l'embalat de Martorella. Sí, on fem l'actuació quan anem a Martorelles, sí. allà mateix. O sigui que demà el taller a Martorelles. Sí, demà a... no, a Sant Fos. A Sant Fos. A Sant Fos. A... No tinc al col·le, però diria que és el Joaquim Albà, si no m'equivoco. Però no, quedem allà per anar-hi tots junts. Mm. Dimecres tenim una altra a les 11.30. Um, diria que aquest és a l'Institut de Sant Fos. I també suposo que quedarem a les 11, el... també hi ha que encarrancar Dijous, bueno, en principi tots quedem a encarrencar, mitja hora abans de l'horari de començar. A uh, dijous, de 9 i 20 a 11, per tant, quedarem a les 9. Divendres en tenim dos, un que comença a les 11 i mitja, per tant, quedarem a les 11. I un altre que comença a les, de a les 3 fins a les 4 i mitja, quedarem a les 2 i mitja. I oh. després ja... Sí, aquests són els... Ah, no, divendres a 11. Vale. S'ha canviat de dia, canviat de dia. Vale. doncs aquest és el divendres que ve, llavors. Llavors aquesta setmana hem dit dimarts, dimecres ah, i dimarts, dimarts, dimarts, dijous i divendres I pel divendres matí. I divendres al matí, o sigui, mm -hmm. cada dia. Tots a Sant Fos. Tots a Sant Fos, aquests, sí, aquests quatre són a Sant Fos. Dirà que em sembla que intercalem entre el, el col·legi Joaquim Albà i l'Institut de, de Sant Fos. Mm -hmm. I després ja més endavant, ja el que acabarem de confirmar també, tenim un altre el dia 23 per Sant Jordi, que fem dos seguits al matí, i encara per confirmar, un dissabte, el 26 d'abril, que el fem aquí a Molleta, és la associació Gràcies. de comerciants de... A la Rambla Pumbeu Fabra. A Rambla Fabra organitza una festa pel barri, uh -huh. i potser encara està per decidir. Uh -huh. uh, Serà per un dissabte, participar. no? Sí, un dissabte. Mm si l'horari, si anem o anem al final. I el dia de Sant Jordi, els tallers són a...? A Santa Perpètua. Als ah, dos instituts de Santa Perpètua. El un dia de Sant el... Jordi, que també tenim paradeta. Sí. sí. sí. L'any passat, l'any passat, ja a Sant Jordi, i al matí ja teníem eh, taller en una escola i, sí. i mentre la paradeta, doncs aquest any en tenim dos, al matí, a les dos instituts o les escoles de, de Santa Perpètua. Es veu que un li va agradar i m'ha agafat una miqueta de... De... Jo, també vull, jo també vull, pues ara a la a la mateixa dels dos, un ensana que és de 9, a 9 a 11 i l'altra és de 12 a 1 una o una i mitja. Mm. L'Estela Ibèrica i l'altra no me recordo com el diu. Al mm, son... Rubira forts. Això. Mm. Però, bueno, perquet ja encara queda més dies. Ja, ja ni estem comentant. Ja comentant. Ja comentant. I per la resta doncs això, si vul vol venir, pues doncs que o em truqui mi o truqui el Ruben i al el... i podrem cada mes o directament ens veiem allà quan mm. cancarenca. Mm. Doncs P Pot tocar el telèfon de la colla. T'acordem el, el telèfon de la colla, de la colla que és tocar-me a sí, mi. Que és tocar-te a tu. Sí. <ríe> sí. Doncs acudem que és el 615-384-482. Exacte. Bé, doncs... Eh, I que portin camisa i faixa. Això sí. <ríe> Bé, doncs... Eh, Roger, si vols, ara ja reprenem el tema de l'assemblea la, de, de la coordinadora. Mm -hmm. Doncs eh, havíem parlat del tema de que es van, es van aprovar els acords eh, i estaven parlant de... De l'informe de l'assegurança, que <coughs> ha sortit eh, negatiu, diguéssim. Mm. Com, eh, a veure, l'informe en, sí, eh? en sí va sortir eh, el número de caigudes, número de, de, de castells sí. descarregats i tal. La sinistralitat en, la sinistralitat en, en números no? absoluts és la de sempre, més o menys. És, és superior... En números absoluts és superior, perquè, mm. evidentment, s'han fet molts més castells de moltes clar. més colles castelleres. En números relatius, en tant, per cent és el mateix. El percentatge és més o menys. Sí, el és menys. El que sí que és cert és que em sembla s'han detectat que hi ha hagut més que una miqueta de més caigues en assaig i una miqueta menys en plaça. Però bé, bueno, en números absoluts, el problema és que, clar, hi ha moltes més colles, moltes més llades doncs en són moltes més. Mm. Sí, però també en més colles que paguen. Sí, sí clar, tot tot evidentment, sí, sí, tot tot més sí, més sí. Però bé, bueno, les colles que paguen, són, em sembla que recordar que els pressupostos eren que amb el, el que paga cada colla són 15.000 euros d'ingressos per la coordinadora, quan l'assegurança val 300.000 euros. Sí, bueno, però bueno. hi ha el patrocinador. Sí, correcte, hi ha cobreix, el patrocinador, Estriadam, no sé no. etc. El que és tot important cas, és que l'assegurança no pugi, el que passa és que cada cop que hi ha una caiguda una mica greu, doncs peguen una pujada del, sí. del copón. No? Llavors... Clar, el problema de l'any passat va ser la caiguda de Vilagràcia, que evidentment... Eh, Bueno, per tema del de, de problema que va haver-hi la, la persona que es va accidentar, doncs la, la, la indemnització ha estat molt alta i, evidentment, doncs, ha disparat el, el, el, el, el, el, bueno, les pèrdues que ha tingut la, en, aquesta, sí, en aquest no, cas la companyia. No? Sí, Realment, bueno, si bueno, compensa, si no hagués hagut aquest accident, els beneficis que haguessin tingut també haurien sigut sí, bastant alt. Segurament, segurament alt. Segurament, per, per segurament la frenària, Naturalment, totes les asseguradors tenen la, la... Com diuen, les artímpoles mango, llavors... Sí. Mh, fan el que volen, no? però... Sí, quan diguen anys que no hi ha res, eh, guanyen molts calers també. És sí, d'aquests tipus d'accidents n'hi han contats amb, amb els dits d'una mà. Amb sí, els una amb mà es poden contar, o sigui, ems doy una mà, amb, amb la mà es pot comptar tots els accidents de 200 anys de història, o sigui. sí. Per tant, que tots aquests no. anys que han estat No, no, sí, sí, diners... sí, jo si sí, he amb vosaltres, l'única No, dic que... ja, ja no, però no del la... partit que. No em sembla correcta que has posdit d'aquesta manera. La, la, la junta volta. el que va dir és que semblen fetes així, cada, cada cop han pujat més perquè les sí, asseguradores cada cop tenen més. Mm, perden més calés i, i, mira, és una manera també de dir si ho vols bé i si no, també. Mm -hmm. bueno, en tot cas, l'acord que va sortir provat va ser l'augment de les quotes. Com deia, abans hi havia una quota fixa de 350 euros més IVA, ara és una quota fixa de 470, més una quantitat variable que ve de la següent manera. Ho estic llegint textualment. Eh? 10 euros per cada caiguda i 2 euros per cada dècima de punt per sobre de la percentatge de caigudes del conjunt de les colles castelleres cobertes per les assegurances. Eh? Sí, amb això com va? Són 10 euros per cada caiguda sí, això, a, sí, això sí. Està, i després 2 euros per cada dècima que estàs per sobre de la mitjana. O sigui, si la mitjana són 3,2 caigudes <sí> vale? i tu has caigut 3,3 vegades, quan caigudes amb un 3,3, doncs pagues 10, vols 10% vols doncs pagues, yeah. sí, correcte. O sigui, per cada dècima de més. Mm. Vale? Si, si han caigut el 3,2 i tu has caigut el 3,3, doncs pagues 2 euros més. Al revés no funciona, descompta per caure menys. No, no, no, això no. I va haver un debat molt llavors, intens, eh, en aquest punt. <coughs> Tenim que caure fins que arribem al, al... Sí, no, no per llavors. fer gasto, no? No, no evidentment no. després o sigui, la cosa... a la seguretat bueno, caurem just fins a que quan, quan arribem al cupo que ja tenen fet tot el gasto, am el sis... els hans retornat tot el que et hem pagat, con qual am els companys, ja podem... am de Caldes, diguem i, I com a, com a, com a manera d'alliurar-nos aquests dos euros és, bueno, l'última diada, fas 14 pilars de 4, baixes la mitjana, evidentment tots descarregats, baixes la mitjana i estàs ja està, i així no pagues aquests dos euros per cada dècima. Evidentment sí que pagues els 10 euros per cada caiguda. Però, però realment tu quan, quan caus, encara que facis parte... No, no, no, um... no, no, no són caigudes, no són, no són partes, eh? Són caigudes. Ho trobo una tonteria realment, perquè a l'assegurança la, la, no li és... afecta no, però realment. Ja, però perquè realment, el fet de que caigui no vol dir que et facis mal. Realment el que van dir ells, la Junta, és que això, aquesta pujada no es fa per l'assegurança, es per temes generals, perquè la, la Junta, la coordinadora, no, no pot... L'any passat van tenir unes pèrdues de 15.000 euros. <laughs> Llavors han posat la l'excusa de l'asseguradora, però no l'asseguradora. Sí, no, la... no ells, ells mateixos van dir que no l'asseguradora, que era en general, que evidentment l'asseguradora... Mm. M... És una manera de que paguem més. Correcte. Eh, també es van dir que no sé, porten 8 o 9 anys amb la mateixa mateix quota de 350 euros. Mm. Clar, jo tampoc no trobo jo jo que, ah, és que, que, que pugessin de cop, que, no? Que, que a mi que pugi la quota em sembla bé. Uh. El que no em sembla bé és que pugin la quota, depenent de quantes de vegades caus. <coughs> bueno, en tot cas, va, va, va sortir provat. Ha sortit aprovat aquest punt i per això no s'aplicarà fins, fins l'any que ve. Ah. Vale. Bueno, anem a comentar per dir, pel, pel temps que, que ens queda l'altre tema polèmic que va ser el, la proposta dels Minyons de l'Arbós uh -huh. eh, eh, que eh, parlava de la, de la nomenclatura oficial de la colla Castellera de Sant Vicenç dels Horts dels Carallons. <coughs> Sí, bàsicament, els Minions de l'Arbós ha presentat el punt, que és, com, eh, és sí, una, una colla de ple dret. Necess, necessitaven una colla, colla d'aquestes... Ple... De ple dret la, incorporés el punt, va ser Minions de l'Arbós. Bàsicament, el que, el que ells deien és que eh, volien ser considerats com a colla de ple dret, quan la, la Junta de la Coordinadora doncs, doncs, no, no ho havia acceptat, debutada, segons la Junta deia, segons el nom, no? deia uh -huh. que el nom de Carallots no era acceptat per la norma... Però no complia la normativa... ...aprovada l'any passat. Mm -hmm. Llavors, un, de, un dels punts que deia el Carallots, un dels punts era que ells fa un any i mig que existeixen i la seva creació és abans de l'aprovació de la norma. No? Bé, però, en tot cas, per mm -hmm. això em sembla que el tenim ja en antena. Sí, tenim a l'altra banda del fil telefònic el president dels Carallots de Sant Vicenç dels Horts, el Toni Elà, ens està escoltant. Eh, sí, què tal, eh? Toni? Bona tarda. Hola, bon vespre. Bona tarda. Doncs eh, dèiem això, que vosaltres us vau presentar en aquesta assemblea, doncs, eh, parlant d'això, que la, vostra, la formació de la vostra colla va ser anterior a l'aprovació la, d'aquest acord quant a la nomenclatura de les colles. Sí, així és. Nosaltres, eh, bé, doncs, eh, comencem a caminar, diguem, a, a l'estiu estiu començament de la tardor de l'any 2012, Llavors, doncs, quan, quan fem la sol·licitud per entrar, diguem, com a colla d'informació, sense eh, se avisa, diguem, que aquest, eh, que aquest nom no, no, no agrada i que podria ser motiu de, de, bueno, de discursió, si més no, diguem, en el moment d'entrar com a colla de, de ple dret. I bé, nosaltres sempre vam pensar, diguem, que, que la junta de la coordinadora doncs, seria flexible en quan a, a realment diguem valorar, diguem lo que era el, el, el nom de la colla. Nosaltres creiem sempre hem cregut que és un que és un mot simpàtic, que no és un mot eh despectiu, eh, despectiu en, quant que, en, en quant a que pot, pot ferir, diguem, aquí al el pugui sentir. Mm. I, I bé, en tot cas, doncs nosaltres creiem primer creiem que no hauríem d'arribar eh, a, a assemblea, sinó que que l'ha curdit la junta, diguem, doncs a, Acceptaria, acceptaria acabaria acceptant el nom, no mm -hmm. va ser Vem vam discutir doncs, amb un parell de reunions, finalment ens van oferir la possibilitat de, de portar-ho a l'Assemblea i així ho, ho, ho vàrem fer. Perquè quan ho vas portar a l'Assemblega era realment, eh, el que sí que em va sotar menys personalment va ser tot el desplegament que veu fer, recordo que veu presentar més de 700 firmes de tots els vilatans i un conjunt de vilatans de Sant Vicenç dels Horts, mm -hmm. També veu, veu aportar no sé quantes signatures a no sé quantes entitats, fins mm -hmm. i tot una carta de, de, del propi ajuntament, conforme us recolzava. Vull dir que ramen Sant mitjan dels Hors tenia una, una massa que, que us recols amb aquest nom. Correcte, sí. El, com bé dius, doncs, eh, bueno, semana, festa major, doncs, a la Santa de Carallós doncs, vam estar recollint signatures. No hem no fer-ho de forma massa activa i vam recollir doncs, més, de, més de... a prop de 800, de 800 signatures. També hem demanat el suport d'entitats de Lleure, Culturals, Esportives de Sant Vicenç i no hi ha hagut a, tampoc a ningú que ens hagi denegat el seu, el seu suport i fins i tot... Doncs, a, doncs, eh, de la regidoria de, de Cultura vaja, i el propi alcalde doncs, ha signat una carta donant-nos suport també. Avui, precisament, he parlat amb la, amb la regidora de Cultura i que bé, doncs, per el que decidissin doncs, teníem, teníem el seu suport. Mm. I la colla, com s'ho això? <laughs> bé, bueno, a veure si... Eh, bé, eh, dic que en tot cas, en tot moment, doncs, eh, nosaltres des de Junta hem insistit molt que, que, que, a, intentar, a intentar calmar els ànims de de la colla en xarxes socials, etcètera. Eh, però bé, és evident diguem que respira es doncs, eh, doncs, respira opinions de tot, de tot tipus, no? Des de, des de la... Diria que l'opinió està, diguem, dividida, no? Des dels que pensen que, que bé, doncs, que hem arribat on havíem d'arribar i que doncs eh, hem de canviar el nom i deixar diguem el mot a, a aquest de, de, de Carallots, diguem, com a, com a sobrenom fins als que, fins als que creuen que, que amb la possibilitat de, de, de, de poder-ho ser part de la coordinadora, no? Així que en principi diguem això eh, es resoldrà diguem en els propers dies aquesta setmana tenim entre setmana tenim tenim reunió de junta hem de veure què meditar-ho bé què proposem què, què proposem a la colla tindrem assemblea en, en pocs dies també i i bé doncs, doncs això. És si voleu saber que I ara què, diguem, m'haureu d'entrevistar de, un altre dia. Diguem, vaja. No, segurament ho farem, perquè realment hem estar... Bueno, va ser un dels punts... Jo diria que va ser el punt més llarg de l'assemblea, va estar quasi, quasi una hora debatint. Mm. I, Vull de fet, dir... uh, deixeu-me dir, diguem, que sí, que va ser un punt que va generar, com, com tu bé dius, debat, i, i, i, i va generar, diguem, doncs que que la, el, la gent que votava diguem, no es eh, ni massa ni amb un ni amb l'altre costat, sinó que va quedar com tot bastant, diguem, eh, amb, tres, amb tres grans grups, que van ser el vot a favor, el vot el vot en blanc i el vot en contra. Tot sí, que... No, digues, digues, perdona. Sí, no, dic que tot i que en nombre de, en nombre de colles, no en, en el seu pes en, en, en, en, en vot numèric, però sí que en nombre de colles crec que... No, crec, no, crec. Estic segur que, que si la vaig contar malament, doncs eh, era, eren més colles que van votar favorablement a conservar el nom que no pas a, a no mm. Sí, però clar, sempre, les colles petites tenim 10-15 de vots i les mm -hmm, colles grans en tenen 25, no? Mm -hmm. en, tot, en tot cas, van ser 300 vots en contra, 225, 255 a favor i 295. 235 abstencions. Vull dir, evidentment, el que deies, no? Molta divisió. Amb una cartolina vermella de colla grans, que és aquesta del ja... Vull dir que la cosa estava mm, ben ajusta, vaja, diguem-ho així. Uh, L'únic que sí que, Suposo que no... Que us han deixat, us han comentat, de que el que sí que pot deixar los com a sobrenom, o com a mot, com tu dius, no? O sigui, una cosa és posar-li el nom de la colla castellera i una altra cosa és deixar-lo com a mot, no? Correcte, sí, sí, així sí, és. Bueno, quedarà com, com sí, saballuts... Sí, correcte, si sí, finalment la Junta decideix proposar entre les, seves, entre, entre les diferents opcions doncs, a, doncs, a, diguem, a assumir la decisió de l'Assemblea i entrar a la coordinadora amb... amb... Amb, amb un nom, diguem que, segons ells compleixi i mm. deixar això com a sobrenom doncs uh, seria com qualsevol d'aquestes altres colles que tots, que tots coneixem que tenen aquest uh, mm. sobrenom sí. uh -huh. Bé, bueno, doncs no sé si hi ha hagut una, una altra pregunta no, no, no, no, no, no, ha quedat bastant clar doncs <ríe> no, esperem, a veure que que decidiu bé. i... Jo ho comentarem quan ho mm. <ríe> Bueno, comentar que nosaltres en la, en la votació de l'Assemblea la, de, de la Cordenadora nosaltres vam votar a favor de la proposta de Carallot. Sí, correcte, vam votar-hi. Va ser una de les, de les moltes de les colles petites perquè van haver-hi, lo que deia el Toni és cert, no? Quan... Eh, quan vots a favor, moltes, molt, moltes paparetes, però moltes de 10 i 15 vots, només van haver-hi dos paparetes de 25 vots va ser de Minyons, de Terrassa i Castells de Barcelona, si no ho estic això anava a dir, diguem, hi ha hagut, no només les colles petites van votar, que evidentment s'agraeix doncs, eh, el vot, el vot qual, qualsevol, qualsevol vot, perquè diguem el, el, el més important és el, és, el, és el suport que sí que vàrem veure doncs, que, que una gran part diguem, de, de l'Assemblea ens donava, no? de, més enllà de, dels números que posi la cartolina verda, verda o vermella. Eh, però destacar, evidentment, doncs, que també van haver-hi colles grans que, que, ens van donar, que ens van donar el seu vot. Sí. Que, no, que no ho veuen com una cosa tan tan, tan, drástica, dolenta, no? tan sí. dolenta com, com ja, ho, ha vist, sí, sí. O ho ha interpretat la coordinadora. No? Uh -huh. bueno, ja passa, eh? en, moltes, en molts temes que no, que no acabem d'estar d'acord amb la coordinadora, encara que tenim uh -huh. que, que passar. Molt bé. D'acord. Doncs, doncs, sí, doncs, és... Encantat d'haver parlat amb vosaltres, encantat de que em vulgueu tornar a parlar més endavant i, mm. i, i res més. Doncs, eh, moltes gràcies per tot i, i a reveure. Doncs molt bé, moltes gràcies, Toni. Vinga, tindrem si, un altre. Adéu. Doncs nosaltres, com dèiem, això, quedarem pendents de, de la decisió que aprengui la, la colla dels carallots i ja, ja en tornarem a parlar. Sí, sí, serà un, ja dic que és un tema que se'n va parlar durant una hora llarga uh -huh. i, i amb, molts, amb, molt, amb molt debat, amb, amb moltes opinions i moltes d'elles molt divergents. Uh -huh. I fins i tot recordo, un, quan, amb el torn obert de paraules, només va haver-hi una, una, una persona que va demanar el, el torn i se'm van les paraules d'aquesta persona se'm van quedar gravades al cap, no? I va dir com algú semblant a dir, som una coordinador de colles castelleres que promou el companyarisme, la fraternitat, etc. I quan veu un company demanar una cosa, votem tots que no, no? O una gran part que no, no? Ens ho hem de fer mirar. És una miqueta la reflexió que va fer aquesta persona. No recordo de quina colla en el torn obert de paraules, no? Si més no, té una part de raó. Però bueno, va ser, va ser això. Molt bé, doncs eh, comentem alguna cosa més de, de l'assemblea de la coordinadora, o bàsicament ja hem, ja hem parlat de...? Sí, els dos punts importants, el tema de les quotes i el tema de, de minuts de, la, de carallots, va ser un dels dos punts mm. més importants. Mm. Després es va parlar del tema del cas a les colles universitàries, que es va prorrogar per un any més. Correcte. Sí. Això també és collot, eh? O sigui, ja, ja ho vam passar l'any passat, aquest any, un altre any més. Sí, s'ha prorrogat un any. I no. El 2015 ja serà obligatori al 100%. A bueno, no sé que ho prorroguin un altre cop, no? Correcte. No. No no. No. També, es va, també es va aprovar un acord eh, de totes les colles, a eh, bueno, es veu que durant doncs, l'any passat, no se sap quina colla, però alguna deuria, fer, deuria firmar algun contracte de, de conveni o de patrocini amb alguna empresa cervecera, llavors s'ha doncs, demanat que s'intenti doncs, és a les colles doncs, mantenir o, o cuidar Dam, que és la patrocinador oficial de les colles castelleres, no. i que no es fa sí, cap patrocin. Sí, això porten, porten anys de... parlant d'això a les reunions. Sí. Sobretot, si consumiu cerveses locals, doncs que procureu que sigui... Sí, que sigui no obliguem gran. a ningú, però procureu no, que sigui... Que sigui gran. Gran. Sí, sí, correcte. Home, i, i si més no, com a mínim no signar contactes amb... Perquè realment això sí que jo amb això sí que estic a favor de la coordinadora, no? perquè el que hem parlat abans de que mm, el seguro, l'assegurança, val moltíssims calés, si... Si es triadam no paga, no hi ha assegurança. No hi ha assegurança. Llavors, ens tenim que sentir patrocinats tots o sigui, totes les colles i tots els membres de les colles mm. estem patrocinats per Estrella d'Am. Bueno, ja... Ens agradi o no? O sigui, estem... ja, ja, ja, ja hi ha molts castellers a, a totes les colles que, que, que s'ho fan valer. No, però és una cosa que és, si en comptes de la Cervesa de d'Am si pues, sigut la Nike o una altra pues, també tindríem el mateix compromís, no? O sigui, mm. tots estem patrocinats per Estrella d'Am, mm. Dep de del que consumeixis. Molt bé. Doncs... Eh... Si sí, de casa els minutets que ens queden, doncs parlem, parlem de castells, dels castells que s'han vist aquest cap de setmana. Una, un cap de setmana que ja, en principi, ja tenia poques actuacions eh, programades i eh, a l'hora de la veritat doncs el temps, el projà va fer que la meitat d'elles, com a mínim, quedessin que deixin suspeses per la pluja. I, però ens queda destacar i volem felicitar a la colla dels bailets de l'Empordà que van celebrar la seva Diada de bateig i van fer-ho de la millor manera possible, que és descarregant el seu primer castell de set. Bueno, i el 5 de 6 la torre sí, sí, de sí, sí, Vull sí. dir que no està mal. Em sembla que no, no, no anava a dir, Va ser la mateixa actuació que nosaltres que per festa major? No, no va ser la mateixa, no. però quasi. Que... Sí, sí, baileix de l'Empordà. Fem filar de cinc, també. Sí, sí. Bueno, ah, sí, sí. dos piles de cinc, piles un d'ells de descarregat sí, sí. i l'altre carregat. Cinc de sis, quatre de set, torre de sis, i dos piles de cinc, un d'ells només carregat. En aquesta mateixa actuació hi havia els minyons de Terrassa que van descarregar el 3 de 8, el primer 3 de 7 en 11 anys. Eh, 3 de 7 aixecat per sota, perdó. 3 de 7 aixecat per sota en 11 Això... anys. Qui? Minyons. Ah, i van completar amb el nou de set amb tres en enxanetes i el venu de 5. Porten dos nous de set aquesta temporada, entenc sí. en que van anar pel nou de vuit, evidentment. I tant, sí, sí. Està clar. I els marrecs de sal que van eh, descarregar el 3, el 4, el 5 de set i el pilar de cinc en aquesta actuació. Valets de l'Empordada va portar 135 camises de plaça, si no hi hagi malament avui. Mm. Una colla que, no un... que no... encara no té un any. De bueno, fet, aquesta diada és la diada del seu bateig. Sí, sí, i són de, Santa... són de Castelló d'Empúria. És un poble de 500 habitants. Vull dir, mm. vull dir, evidentment, també tenen gent de tot arreu. No? Sí, Però... la majoria... sembla que l'embrió va sortir de la gent que va sortir de la colla de Figueres. De Figueres. Sí, sí. Bé, el cap de colla em sembla que és allà Sí, sí. És ex de Figueres. Mm. I l'altra colla que va fer, que va fer Castells, a part de dels castells de Badalona, que es van fer notar el descans del partit de la penya, que van fer una torre de 6 i un pilar de 4, van ser el de la colla vella del xiquets de Baix que va fer castells de 7 a Puigpelat. Palat. 5 de 7, 4 de 7 amb agulla, 7 de 7, 3 de 7, 4 de 7 i un van de 5. Dos piles de 4 i un pilar de 5. Pràcticament tota la cama de 7. Sí, falta la torre, el 3 amb agulla no, ja, i el, no. el nou Sí, sí, però... No està mal. Mm -hmm. Sí que està mal, sí. <ríe> bueno, ara vull dir que són uns quants castells. Bueno, sí que està mal. Bueno, no clar, està bé. Et tu ets sol, no. el que vols i les rondes que sí, t'agraden. Sí sí, sí, sí, això sempre ho ha fet, eh? Sí, o sigui, sí. clar, evidentment, si jo estàs sol... Jo la setmana passada... Normalment, si en o sigui, les colles de valls, quan actuen així soles i ja a principi de temporada fan, fan una, una macrorotació de castellers. Només bueno, és pre-temporada, perquè allà una... ja la temporada comença per Sant Joan. Sí, però aquest any l'han adelantat, eh? Sí, hi ha concurs, hi ha concurs. S'han <laughs> de posar en forma, posar en forma pel, ràpid. Pel número de colles, o, això, <laughs> o sigui, han adelantat. Per mm. Sant Jordi, oficialment s'hi comença de Sant Jordi. Mm. Doncs... Eh... Pel que fa a la gent, pardon, la agenda de les actuacions per aquest propera cada set setmana està, aquest sí que està farcit, farcit d'actuacions. Tenim actuacions dissabte al Dia de la Primavera de Cornellà, amb Castellers de Cornellà, Castellers de la Vila de Gràcia i Castellers d'Esplugues, això és dissabte a la tarda. 20è aniversari dels Castellers de Lleida, amb Castellers de Caldes, Castellers de Lleida i Muixigangues d'Igualada. Destacar que convidin els castellers de Caldes a una actuació tan, tan lluny. Aquí? A quin? El 20è aniversari dels castellers de Lleida. A, fest, festa cultural a Terrassa amb les dues colles de Terrassa, dissabte a la tarda. Fira de la flor a Florejacs amb l'actuació dels Margeners de Guisona. Actuació a Sabadell. Sabadell, a part d'actuar diumenge amb nosaltres, dissabte tenen dues actuacions participen a la inauguració d'una empresa a Sabadell i a la tarda actuen en la clausura d'un congrés a l'Hotel de Bellaterra. Sí, per cash, cash, i o bachanga, bachanga, ucha. I eh? trobada eh? gegantera ullós amb la participació dels ingeniers de la Plana. Okay, I divendres no, no, no, no, no, no, tenim Diada de la colla dels Castellers de del local de la colla dels Castellers de Terrassa, els eh, Castellers de Cornellà, Castellers de Terrassa Sagat d'Osona i xics de Granollers. Diada de Primavera a Vila de Fila de l'Embotit a Bascanó. Aquesta és bona, eh? Diada d'inici de temporada del Vendrell. Diada dels antics trofeus de Can Jorba a Barcelona. Té començant el nom. Potser. A l'Avinguda del Portal. Sí, bueno, aquesta. Actuació Igualada, la colla joves xiquets de Vilafranca. Actua Igualada motiu de la cursa La Gran fullada. <laughs> dia de del local... Prohibit, prohibit per la coordinadora, que li canviïn el nom. Dia, de, dia de del local dels Capgrossos Podríem de Mataró, dia d'inici de temporada d'Altafulla, i la nostra actuació, recordem, celebració de la independència del municipi d'Abadia. De Actuarem el diumenge a migdia a Badia amb els Castells de Sabadell i els castellers de Castellà. De tot això en parlarem la propera setmana al Pla nou Fins llavors, adeu. Adéu. Adéu.